Я додав ще вина. Вас пригостити? Він узяв до рук пляшку. Незважаючи на те, що це вино виробляли католики, а пляшку – євреї, вино не зазіхає на православні канони. Скільки я з ним спілкуюся, жодної крамоли не почув. Отець подивився на мене так, наче намагався зрозуміти, який на смак сказані мною слова. Він мовчав. Ви... «Дійсно хочете поговорити про Сару? Так, вона ж не чужа мені людина. Як у вас все? Вона зараз в Мексиці, робота. Я скучив, у мене таке враження, що її немає довго-довго, хоча минуло кілька днів. Але в мене тут постійні гості, нові враження, і я розумію. Вибачте за вторгнення, але ви мене дійсно виручили». Не люблю готелів, навіть церковних. Геннадій мене запевнив в тому, що я вам не заважатиму. Добре, що не сказав, що я буду нестримно радий вас бачити, хоча попередити про це міг, про те, що ви можете завітати, або хоча б про те, що ви маєте сан. У вас неприємності із церквою? Ні, зі священним синодом також жодних неприємностей. Ви розумієте, усвідомлення того, що чоловік твоєї жінки на початку стосунків був військовим, потім вони розлучилися, а потім ти побачив його в рясі, породжує певні запитання. Хочеться перечитати який-небудь сльозоточивий роман «Англіканок». Ви читаєте романи «Англіканок»? Не щодня». Тільки коли загострюються почуття, в мене крадуть віру в людство або на День Святого Патрика. Щоправда, на День Святого Патрика я читаю книжки виключно в зелених обкладинках. Зрозуміло. Щодо Сари, мого вибору та нашого розлучення. Це все сталося абсолютно не через Сару. Еміль був правий, ми одне одного не кохали. Хоча намагалися жити правильно, в цьому була основна помилка. Не можна жити правильно тільки заради того, щоб все було правильно. Розумієте? Ми були юні та вперті. Хоча не можу збагнути, навіщо ми працювали над тим, чого не було. Мабуть, не дофантазували в дитинстві. Ви дійсно хотіли емігрувати? Так, я не з патріотів. Я замислився. Я був з патріотів а з яких був Христос. А потім, коли вас не підтримали, ви вирішили, що досить з вас шлюбу. Якщо все спрощувати або ускладнювати, так воно і було. Мені важко було жити із Сарою. Вона не вміє співчувати, але вміє відчувати життя як свято. Проживати життя як свято. А мені необхідно, щоб співчували, щоб тихо йшли поруч, заспокоювали, а не затягували у вир подій та сміху. Я не люблю свят, не вмію і не хочу нічого святкувати. Тільки через церкву зараз прийшов до усвідомлення святкування певних подій, але щодо світських урочистостей думка моя залишилася незмінною. Свято – це виняток. Крихітні яскраві вкраплення на спокійно сірому тлі килима. Я не хочу жити постійними яскравими вкрапленнями, які щоразу збільшуються. Мені необхідне звичайне життя – сіре, синє, біле, без вкраплень, ну, хіба що із кількома. Я заздрив людям, які розуміли, що за життя їм потрібне. Часто, коли я повертався вночі з чергування, я бачив, як вона вже спала, затиснута з одного боку Мюллером, з іншого нойгером. Від них у неї подекуди з'являлися синці, шкіра дуже тонка, вони затверді. Я усвідомлював, що мені немає місця поруч з нею. Куди мені до них? Мене пересмикнуло. Ні, я розумію, що то минулося, але слухати таке однаково незручно. Те саме, що прати чужі за спермені простирадла. Часом хтось із них лежав біля ліжка, і я тоді ставив його на місце. Нойгера або Мюллера, частіше Мюллера. Це таки військові люди, особлива порода. Знайти під ліжком дружини вночі якогось Нойгера або Мюллера – ще й мати сили ставити його на місце. О, Господи, обрана професія! А як щодо обраного народу? Точніше, однієї з його донечок. Подейкують, що китайські старці кладуть до себе в ліжко молоденьких китаянок, аби залишатися при розумі. А що робить єврейська дівчина? Спить при живому чоловікові з Нойгером та Мюллером, щоб помудрішати. Нарешті отець Макарій повернувся до мене та побачив вираз мого обличчя. «О, я бачу, що ви не те...» почав виплутуватися він. Як ви могли подумати, що це словники, Мюллер та Нойгер, словники, тобто упорядники словників?» Він плутався у власних свідченнях. «Що? Ну, я маю на увазі, що так називають словники». За ім'ям у порядників англо-російським мюллером а іспано-російським Нойгером. Сара серйозно ставилася до вивчення іноземних мов, розумієте?